ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واني مسلم واشهد ان محمدا عبده من انبياء نشاد وانه بلغ الرساله ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وعلى ال بيت الطيب الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى على اثره وسار على دربه وبعث قال الله تعالى في محكم التنزيل لن يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التقوى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا الله على ما هَدَاكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر لَا إِلَهَ إلا الله اللَّهُ أكبر اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لله كثيرا wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illa Allah wahdahu wa sadaqa wa'da wa nasara 'abduhu wa a'azza jundahu wa hazama al ahzab wahda la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndogao katika imani tupo katika masiku matukufu. Katika siku la mwisho kabisa katika masiku ya mwezi wa ghonija masiku kumi bora katika masiku ya mwezi wa ghonija masiku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, subhana wa Ta'ala al katika Qur'an kuonyesha ukubwa na uzito wa masiku haya tukiwa katika siku washafi walwatir siku ya shafiri, kama wanavyo saba wengi ni ni ya kumi ya mwezi wa ghonija walwatir ni siku ya arafa siku ya jana ambayo watu walipokuwa wamesimama arafah ambao hawakuweza kuhudhuria arafa, basi waliweza kufunga mwezi waliweza kufunga mwezi kisa ambao fadhila zake ni nyingi kama alizoeleza bwana mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufunga ya wa arafah tukaffaru as-sana al funga ya mwezi funga ya siku ya arafa inampelekea mtu kusamiwa na madhambi ya mwaka mzima uliotangulia dukuzam katika imani tutazungumza siku mbili hizi kubwa tukumbuke mwongozo wa Qur'an ulkarim kila mtume alipokuwa akitaka kuondoka alikuwa akiwaachia watu wake nasaha ya mwisho yaqub alipotaka katika alipofika al, al, al, al, al, al, na sakaratul mauthi Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema Am kuntum shuhadaa izhadara yaqub al-maut. mashahidi wakati Yakub walipokuwa akifariki. Na saa kubwa aliyowachia watoto wake, madha ta'buduna mimdha ta'buduna Mtaabudu nini baada ya kwangu kuwa ni maondoka Watoto wa Yakub wakasema wataamuabudu Mwenyezi Mungu wataala. wa Ta'ala. Hivyo hivyo wakati Nabi Ibrahimu anafariki wakati wausia usia watu watatu. Akiwemo nabi Ismail akiwemo nabi Ishaq akiwepo na mjukuu wake Yakub ya wakati kifariki, naye pia aliwaahudia kwao siku ya arafa, ilikuwa ni siku ambayo mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye amepewa jawami'ul kalim maneno mafupi yenye maana pana aliweza usia mkubwa. wanaoislamu usiamkubwa mtu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika khutba yake hutbatul wadaa na akiwambia kabisa pengine tusionane baada ya tukio hili kwa maana tukio hili likuwa ni tukio la mwisho kwani katika siku ya arafa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha aya ambayo iliashiria kuondoka kwa bwana mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu aliteremsha aya za mwanzo katika sura maida miongoni mwa aya hizo Allah subhanahu wa ta'ala anasema al yawma yaisal ladhin kafaru min dinikum leo hii wamekata tamaa walio kufuru katika dini yenu kwa nini walikata tamaa kwa sababu mtume Muhammad sallallahu wa wasallam wakati anaondoka aliuwaacha Uislamu katika hali ya juu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha aya hii al yawma yaisal ladhin kafaru min dinikum Leo hii wamekata tamaa wale katika dini yenu. hatoweza kukushindeni tena katika dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Wa, wa alaikum alaykum ni ni'mati. Na nimetimiza kwenu neema zangu. Wa lakum al-islamu Na nimeridhia kwamba Uislamu kuwa kwa ndio dini yenu katika maisha yenu. Kwa siku ya harafa inatukumbusha tukio kubwa. Nao ni tukio la aya pekee katika Uislamu ya kuonyesha Uislamu umekamilika na umetimia. haya hii iliteremka katika siku ya arafa haya hii iliteremka katika siku ya arafa siku ambayo ni mfano wa siku ya Jana ambayo tulikuwa tumefunga katika katika, katika katika katika katika masiku ya Qurhija. Na Mtume Muhammad SAW na Uislamu ukaifanya siku hiyo kuwa ni nguzo katika nguzo za Hija. Hija haiwezi kukamilika bila arafa. Akasema mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafah, Hija ni Arafah. Maana bila arafa hakuna Hija. Ndio maana watu wanapokuwa wamesimama arafa, wasiokuwa wamehudhuria Arafah, wanatakiwa waweze kuchih... wanatakiwa waweze kufunga siku hiyo. Dugu zangu katika imani, tikiwa la Hija lina uhusiano mkubwa na nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Allah alipomwambia wa fi an-nas bil haj watangazie watu Hija Ibrahimu ametoka Iraq amekuja maka ikiwa ni jangwa hakuna watu hakuna watu lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Ibrahim watangazie watu Hija Kiakili inaingia vipi watangazie watu waje Hija sehemu ambayo hakuna makazi ya watu sehemu ambayo hakutarajiwi kuishi watu lakini Mwenyezi Mungu anamwambia Wa fi an-nasi bil haj watangazie watu hija ya rijalan watakuja watu wengi wenye kutembea wa ala kulli dhamirin watakuja watu wengine wengi katika vipando vyao vilivyokonda kutokana na uchovu wa safari na safari uliyokuwa ndefu ya faji na min fajin amiq watatoka kila sehemu katika spande ya ulimwengu angalia Ibrahim akatangazia watu Hija hali ya kuwa hawakuepo. Hali ya kuwa semwile watu hawakuepo kiasi kwamba yoonyesha ndisi gani huku Mwenyezi Mungu anapomwamrisha mja wake haikujengwa na akili. Kwa hiyo kwa mnasaba wa kwanza Ibrahim ndio ambaye alikuwa ametangaza Hija katika mazingira ambayo hakuna watu. Maka hakuna watu wanaoishi kabla yake. Na yeye na mwanae walikuja kujenga kaba Hali ya kuwa wanajenga nyumba ya ibada, hali ya kuwa kuna watu wanaishi pale, wa izyarfa wa Ibrahim al Ismaila, wa izyarfa wa Ibrahim al Qawaid wa Ismail. Walipokuwa kijenga nyumba miongoni mwa nyumba tukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kaichagua katika ulimwengu, inna awala baitin wudha linnas lalladhi biBakkah mubarakan. Hakika nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa watu ni nyumba ambayo iko baka. kwa maana iko Makka fihi hudan linnas fihi makamu ibrahim ndani yake akafanya makamu ibrahim wamandakhalahu kana amina walillahi alan nas hijjul bait man sabila Allah kaandika kwamba katika nyumba hiyo basi watu watakuwa kwenda kufanya ziara kufanya hija Ndugu zangu katika imani hakika siku ya leo tunajiburudisha kwa kuchinja kwa kuchinja mnyama ili kujikurubisha kwa Allah subhana wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu akafanya masifu haya kuchinja kwa maana kufuatilia nyuma. Jisi gani ili ile la Hija iliyokuwa ina na kisa cha Allah Ibrahim na mwanae Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Ibrahim alipoona kwenye ndoto wakamwambia mwanae ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzu madha tara kisa kirefu. ehhe mwanangu hakia mimi naona katika ndoto mimi nakuchinja mwanangu. Basi jambo hili unalionaje? Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu anasema inni ara maana alikuwa akiona ndoto ambayo inajikariri. Lakini raaitu ni ndoke yakona mara moja. Lakini inni ara maana ni ndoto ambayo Ibrahim alikuwa akiyota ikijirudia katika ndoto yake. Na ndoto kwa mitume ni wahai na hata yule mwenye kumuota amemwona mtume kama kweli anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi Mandraani man raani fil raani mwenye kuniona kwenye ndoto kweli kaniona fa ina ash la yatamassalu bi wana shaytani hawezi kujifananisha na mimi katika ndoto hawezi kuchukua sura yangu anaweza kuchukua sura ya mtu yote lakini hawezi akachukua sura ya Muhammad sallallahu alaihi kwa Allah Subhanahu Ta'ala katika wahi akafanya ndoto za manabii pia ni wahi. Kaotesha nabi Allah Ibrahim amchinje mwanaye wa pekee, mtoto ambaye alimpata kwa tabu katika hali ya utu uzima, leo anaambiwa amchinje mwanaye Na unajua mapenzi yaliyo kati ya katia mwanadamu na mwanaye ni mapenzi makubwa ni katika miongoni mion, ni, ni, ni, ni, ni, ni miongoni mwa vitu ambavyo mwanadamu anavipenda dio yena linas na hubu shahawat walbanin na pia wanadamu wanapenda watoto matamanio almal walbanun zinatu alhayatid dunya Ndiyo mapambo ya dunia quratu ayun Ndiyo kituruzo cha macho mtoto watu wanapokosa mtoto wanafanya ushirikina ili wapate mtoto wanafanya kila aina ya njia watauliza vipi huyu kuna tatizo gani mtoto ni neema kubwa neema hiyo Nabi Allah Ibrahimu alipata katika uzee wake katika hali ya utuzima sana. Na maada kumpata mtoto huyo Allah Subhanahu wa ta'ala anasema falama balaga ma'hu asaa. Qala e, ya bunaya inni ara fil anni azbahuk. Alipofikia umri Isma'il ya kutembea umri wa miaka sabaa umri wa miaka kumi, kama walivyosema mufassirun. Wa Kwamba umri ambao ndiyo mtoto sasa anapendeza miaka saba, miaka tisa, babake akamwambia nimeona kwenye ndoto zangu ni kuchinje mwanaye kwa sababu alikuwa mchamungu Mungu akamwambia kama ni ndoto kama ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya abati faal ma tukmar tatajidni insha Allahu min na Mwenyezi Mungu akamsifu Ismail wa Ismail wa Dhul kullu min Ismail na Dhul walikuwa ni watu wenye subra sana na Ismail anamwambia babake kwamba baba fanya ulioamrishwa utanikuta mimi mwenye subra. Hakika Ismail, alikuwa ni mje mwenye subra. Kiasi kwamba kukubali kuchinjwa kwa ajili ya kutekeleza amri aliwaamrishwa baba yake na yeye madam kwa Mwenyezi Mungu akaa hana mtoto mdogo mwenye miaka saba, chini ya miaka 15 akaweza kukubali amri ya kuchinjwa na baba yake kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia falamma aslama watallahu liljabin aslama watallahu liljabin aslama Ismaili alipokuwa tayari kuchinjwa tallahu liljabin Allah anasema tallahu liljabin kwa maana baba yake alimfunga kamba kisha uso wake akaweka usawa ardhi ili mwanae asiwewe kuhuzunika wakati wa akaweka uso wake kichote Ismail ku usawa ardhi akimfunga kamba mwanaye mwanaye akamwambia nifunge kamba babangu aslama ye yeah, mwenyewe babangu nifunge kamba ili nisweze nisweze nisweze kufurukuta na ili nisiweze kupata kichida kunichinja aslama wa tallahu liljabin na uso wake akaweka usawa baba ardhi babake akachukua tisu kwa ajili ya kwanza kumchinja mwanaye kwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kijaribu kuchinja kisu hakikati huyu ndio nabii pekee kadari alibadilisha kwa katika matukio mawili tukio la kwanza alipokuwa akiwaambia watu wake inna buraa uminku wa mimma ta'buduna min duni llah hata mimi niko mbali na nyinyi na vile mnavyoabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladhin ma'ahu iz qalu liqawmihim inna bara'a'u minkum wamimma ta'buduna min dunillahi allah anasema hakika nyinyi waislamu mnamfano mzuri laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana allah akasema qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim hakika mnakiigizo kizuri kwenu kwa ibrahim Isqalu liqaumihim Ibrahim na watu wacha Mungu walikuwa pamoja naye isqalu liqaumihim walifuambia watu wao inna buraa'u minkum si sisi tuko mbali na nyinyi wa mimi na minduni na vile mnavyoabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu Kafarna baina na bainakum wabada baina na baina kumul aada wa imeshavihiri bugdha na chuki nyinyi dhidi yenu hata tuamini billahi wahdahu mpaka muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakamchukua nabi Allah Ibrahim kwa kupiga masanamu yao, wakamtia kwenye moto kwa kukataa ibada yao ya masanamu. Neye anasema yuko mbali na mnavo viabudu. Na hapa itadhihiri bugdha na chuki baina yangu mimi na nyinyi mpaka muamini Mwenyezi Mungu mmoja pekee. Huyo ndo alikuwa nabi Allah Ibrahim. Akaweza Kukataa kwa kuabudu masanamu na kupinga vikali katika ibada ya masanam lakini siku ya mwisho akamweka kwenye moto Allah Subhanahu wa ta'ala ya naru Kuni badan wa salama ala ibrahim moto akadari kadari ya moto Allah ameukadiria moto kuchoma lakini Allah Subhanahu wa ta'ala akaondoa sifa ya moto ya kuchoma moto kawa ni baridi na salama kwa ibrahim na siku hiyo anamchinja mwanaye siku ya kama siku ya leo siku ya kumi ya mwezi wa Muharram anamchinja mwanae siku hiyo Allah Subhanahu taala akaondoa kadari ya kisu kukata kisu chenye makari kabisa vipi mtu anakuwa tayari kumchinja mwanaye. Allah Subhanahu taala anasema wa fadainahu bidhibhi nabii tukamtoa ismail ya kutochinjwa na baba yake kwa kichinjio kilichokuwa kikubwa katifa dhikra ruya inna kadhalika najz almuslimin Allah akashakondoo ikaa ni fidia kubwa ya kuchinjwa kondoo baada ya kuchinjwa Ismail. Allah arasema ina hadha la huwa albala'ul mubin. Haka huu ni mtihani mkubwa kabisa. Hakuna mja ambaye atakayeweza kujaribiwa akaweza kukubali mtihani huu. Kumchinja jilia, zimu, wa kumchinja mwanaye kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mwenyezi wa Ta'ala. Ibrahim ametufundisha kujitolea kizati katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiasi kwamba uwe tayari kufanya lolote kwa ajili ya Uislam, uwe tayari kufanya chochote kupoteza maisha yako kupoteza uhai wako kwa ajili ya kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mfano huu Ibrahim akafanya swala zote za maktuba zikifunguliwa na dua ya nabi Allah Ibrahim inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samaawa tul'a kama Mwenyezi Mungu aliposema inna swalati wanusuki, wa nusuki wa wa mamati Lillahi rabbil alamini Hakika baada yangu ya swala, ibada yangu ya kuchinja na maisha yangu yote na kufa kwangu, kuwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Uislamu kujitolea. Kwa ajili gani? Nabi Allah Ibrahim alikuwa ni ku, yuko tayari kufa yeye kwa ajili ya kutetea Uislamu. Yuko tayari kupoteza chochote hata mwanaye mpendwa akawa tayari. Ikawa dua hii ya ufunguzi wa swala tukisoma, tuzingatie kwani ni dua ambayo Ibrahim alikuwa akisema akiaambia Mwenyezi Mungu kul ina salati wa nuski mpaka mwisho inatufundishia sisi kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala utaratibu huu walikuwa kwa Ibrahim na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa na wasaba zake kujitolea kwa ajili ya Uislam na kutohofia chochote kwa ajili ya albin hii tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio katika imani tunapita katika masiku makubwa tunapita katika hali ngumu kama Mwenyezi Mungu wa ta'ala anasema Awala yarawna annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan au marratayn thumma la na wala hum yadhakkaru je waislam wa Mitihani mithihani inawakabiri waislam kila siku yuftanuuna fi kulli aamin wanajaribiwa namithihani kila siku angalia jinsi umu wa islam na madhila katika pande za ule wewe maeneo ya Somalia, Syria, Bama, afghanistani na Iraq ni matatizo makubwa na ukumba umu wa Islam. Allah Subhanahu wa na anawauliza Islam, "Awala ya rauna annahum fi kulli 'am." Je, hawazingatii wanapewa mitiani mikubwa ya kufitiniwa na makafiri? Mpaka leo ripoti zinaonyesha Wakinamama walikuwa kitoka kutoka kutoka kutoka Rakhine mpaka Bangladesh. Rakhine ya Rohingya. mpaka Bangladesh. Wamekuja zaidi wakina mama elfu zaidi ya wakina mama elfu moja wakiwa wana ujauzito. Ujauzito gani? Ujauzito ulikuwa kibako na wana wanajeshi wa wana na Wamezaliwa watoto 1000 kwenye kambi za kijeshi, kwenye kambi za wakimbizi Bangladesh watoto ambao ni asali ya waislamu wa, wa kike kubakwa na wanajeshi wa fama hawala rauna annahum yuftanuun fi kulli 'aam marratan aw marratayn li kwa nini wanapowa mtihani kila siku marratan au marrataini thumma la yatubuun wala hum yadhkaru kisha hawatubi kwa kurejea katika dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wala hum yadhkaru na hawakumbuki kwamba ni watu wameteleza ili waweze kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Hakika ni muda sasa wa kurudia Uislamu, wa, wa kuchukua Uislamu na kuacha kila aina ya uvumi na propaganda dhidi ya Uislamu. Wenye kupaka matope dhidi ya Uislamu. Kwani Uislamu nahnu qaumun a'azzana bilislam. Sisi ni watu ambao tumetukuzwa kupitia Uislamu. Wa Tumekuwa watu bora kupitia Uislamu. La in taghayna alislam, azallana Allah. Tukitafuta utukufu pasita kwa basi Allah subhanahu wa ta'ala Katika masuku haya wa Waislamu wanasherekea idi lakini jamii kubwa ya Waislamu wapo katika matatizo. Kama tunazungumza leo, wakina mama zaidi ya moja wamezaa watoto ambao watoto wote kwa ajili ya kubakwa. Hao watoto wanategemea malezi ya mama na mtoto ambaye amempata kwa njia ya ubakaji. Malezi yake yakoje? Hali ikoje? Fikiria wewe kama ndada yako fikiria wewe kama ni mzazi wako leo anazaa mtoto ambaye kabakwa kutoka na mazila ambao Uislamu anapata yote haya nifanya sisi tu fikirie mara mbili mbili kwa sababu waislamu wote ni ndugu innamal mu'minuna ikhwa uislamu wote ni ndugu na mfano waislamu wa, wa mathal almu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufin kama thal Hatika mfano wa Uislamu katika kuheshimiana kwao kuwa pamoja kwao na hisia zao ni kama mfano wa mwili mmoja idha shtakaa minhu ubn tadaa sa'irul jasadi bis-sahri wal humma chochote katika mwili kikipata madhara kikiumia basi mwili mzima unakesha kwa kukesha inakesha kwa kuumia na kadhalika Ndiyo maana katika masuku haya tunakuwa wamoja Tunasaidiana kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wa athimul baisa alfaqir katika vichinje mnapovichinja muweze kuwalisha maskini wasiweze kutanga tanga muwalishe maskini tena muwalishe maskini wote la nuridu minkum jazaan wala shukura kwa kutaraji malipo Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala ndugu katika imani katika siku ya leo ni siku kubwa siku ambayo wa ndotaki watu jukurushe kwa kuchinja na kutoa sadaka Mtu Muhammad sallallahu wa wasallam na masaba zake walikuwa wakininja sana Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja zaidi ya tano Ye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anasema faskurus mallahi alaiha sawfa Itajeni Mwenyezi wakati mnachinja wanyamaao katika safu maana yake mtume walikuwa anatinja wanyama wengi sana leo kutokana na mazila na hali ngumu za uchumi tulichojaliwa hicho ni kuchinja lakini inatakiwa tuchinje nyama wengi sana wa aqimul qani'a walmu'tar na kuwalisha maskini wote maskini wote wenye kuhitaji na katika ibada hiyo ya kuchinja Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia la yanala Allahu lahmuha wala dima'uha Mwenyezi Mungu hahitaji damu yake wala nyama yake kama ilivyokuwa mizimu kama uh, mwisho itatakasisi tuchinje kwa ajili ya Uislamu na mwanzo wanadamu wengine walikuwa wakichinja kwa ajili ya ushirikina Mwenyezi Mungu akatuwambia fajtanibur rijsa minal aushani wajitani bu qaula zuru mjeepushe kuchinja kwa ajili ya ushirikina mjeepushe kuchinja kwa ajili ya mizimu na mambo ya kushirikina waistani bu kaulazu na siku hizo mjiefushe na maneno machafu maneno ya uongo maneno ya kejeli na maneno machafu kwa siku ya leo tunatakiwa tuchinje kwa wingi na tujefushe na maneno machafu na maneno mabaya na Mwenyezi Mungu ta'ala akaifanya ibada ya kuchinja ni ibada kujikurubisha kwa Allah Subhanahu ta'ala kama tulivyoona nabi Allah Ibrahim alivyomchinja mwanae ilikuwa ni ibada kubwa fidia kubwa ya fidia ya uhai wa mtu Vipi leo watu wanachinja kwa ajili ya mizimu, kwa ajili ya vitu vingine. Leo ni siku kubwa kwa watu wenye wa matatizo yao kutiana viri. Allah Subhanahu wa taala kuwafungulia kwa, kwa vichinjio ambavyo walivyandaa. Kwa nyama watakoyitoa sadaka, Allah Subhanahu wa taala aweze kutakabala amali zao. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin salaatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baad dugao katika imani hakika kwa kumalizia hutuba yangu kwa maneno ya mwisho kabisa inakuhusieni kumcha mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na wapendane wa kama alivyoasiya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika hakuna ubora kati ya mweusi mweupe Isipokuwa ni kwa ucha Mungu. Hakuna mbora isipokuwa ni ucha Mungu. Njia pekee ya kufikia mafanikio ni kuwa ucha Mungu. Na leo tunatekeleza moja kati ya nembo za ucha Mungu. Allah Subhanahu wa ta'ala anatuambia, "Dhalika wa may ya'budu Allahi Allah fa min taqwal qulub." Basi kwa kufanya hivyo kwa wale kuchinja, basi mwenye kutukuza hayo ni katika nembo za ucha Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani tujitahidi kuchinja si tu katika mwezi huu wa bali Mwenyezi Mungu ameifanya baada ya kuchinja ni miongoni mwa ibada kubwa kujikurubisha kwa Allah subhana wa Ta'ala kiasi kwamba tunasema kila siku ina swalati wanusuki hakika haki ibada yangu ya swala na ibada yangu ya kuchinja lillahi rabbil alamini. Mwenyezi Mungu akatuwambia fa lirabbika wanhar usali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na uchinje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa ndugu zangu, tumebadilishiwa kuwa watu kabla ujahilia, kabla ya kuja Uislamu walikuwa wakichinja kwa ajili ya mizimu, basi nao tuchinje kwa ajili ya Allah subhana wa Ta'ala. Tuna fa'alil lahi ghaira mushrikiin bi. Kwa ajili ya, ya kunyenyekea dini ya Mwenyezi Mungu, pasina kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Kwani mwenye kuchinja kinyume cha Allah subhana wa Ta'ala wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'a mwenye kuchinja cha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amefanya ushirikina na mwenye ushirikina ushirikina tarasana mtu ambaye ameanguka kutoka mbinguni fatakhtofu tair au tahwi bihi rihum fi makani sahih wakawa ndege wakimla waki, waki huko juu au upepo ukamchukua ukampeleka sehemu ya mbali sehemu ambayo watu hawakutarajia kwamba ataweza kuanguka kwa ushirikina Kuchinja kwa ajili ya mizimu ni athara kubwa, kuchinja kwa ajili masanam ya masanamu ni athara kubwa, basi leo msimu huu ni kuchinja kwa ajili ya Allah subhana wa Ta'ala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa taslima. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa damir a'da'a ka'da ka ad-deen wa qinna na'aadat damika ya rahman rahim. اللهم صلم على سيدنا محمد وعلى من خبر محمد اللهم صلنا من كيد البالين اللهم صلنا من كيد المنافقين اللهم اعزنا بالاسلام اللهم اعزنا بالاسلام اللهم صر اخواننا في كل مكان اللهم صر اخواننا في كل مكان اللهم فرج عنا كربتنا اللهم فرج عنا كربتنا اللهم ايد بشعك القوي اللهم صلنا يا أرحم رحمين اللهم افتح لنا فإنا خير الفاتحين وانصرنا فإنا خير ناصرين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد النبي الأمي على آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل عام وأنتم بخير عيد مبارك and